Času, svetlo pravdy, oživovateľka spomienok, učiteľka života a posol minulosti. Cicero Dobrý deň, vážení poslucháči. Moje meno je Miroslav Lesičko a vítam vás v relácii zrkadlenie. V roku 2025 ubehlo 1700 rokov od zvolania prvého ekonomického koncilu v dejinách církvy, Nikajského koncilu, ktorý sa konal v meste Nikaj. Súčasný iznik v Turecku a stal sa historickým milníkom pre celé kresťanstvo. Zišlo sa na ňom viac ako 300 biskupov, aby vyhlásili jednotné vyznanie viery, vyriešili zásadné spory o podstate Krista a opevnili jednotu církvy. Kresťanstvo sa začalo utvárať ako systém viery krátko po Ježišovej smrti. To, čo až dovtedy vyzeralo ako reformné hnutie judaizmu, sa po čase pretvorilo v samostatné náboženstvo. Komunita kresťanských veriacich, známa ako církev, sa rýchlo rozšírila. Z provincie Galilea do ostatných častí Impéria. A práve v týchto oblastiach bolo založených veľa miestných církví. S narastajúcim počtom a vplyvom církví sa objavovalo i veľa otázok týkajúcich sa viery. Dochádzalo k sporom a polemikám, vznikali odnože, a hnutia. Ranné kresťanstvo sa navyše nachádzalo uprostred iných náboženstiev, voči ktorým sa muselo vymedziť, ale zároveň muselo vymedziť aj svoju vieru a stanoviť jednoznačné odpovede na mnohé otázky. Medzi inými aj na otázku, bol skutočne Ježiš Kristus. Prvý nicejský koncil, konaný v roku 325, túto odpoveď zadefinoval a stanovil vyznanie viery, ktoré sa stalo jadrom kresťanskej identity. Identity, ktorá sa však nerodila ľahko. O nicejskom koncile. Za pôvodcu a centrálnu osobu kresťanstva sa považuje Ježiš Kristus, jeho život, smrť, smrtvých stanie a jeho učenie tak, ako boli zachytené v Novom zákone. Kresťanstvo sa zrodilo ako odnož judaizmu, zdieľajúc mnoho náboženských textov židovského náboženstva, ktoré sú kresťanom známe ako Starý zákon. Kresťanstvo sa považuje za náboženstvo spasenia, a vyznačuje sa vierou v jediného, transcendentného, osobného, neviditeľného Boha, ktorý nie je iba Bohom židovského ľudu, ale celého ľudstva a celého vesmíru. Ježiš, ako Boží syn, svojou smrťou a zmrtvistaním, ktorý premohol smrť, zmieril celý svet s Bohom a tak ho vykúpil od smrti a zatratenia. Cieľom kresťanského života má byť záchrana a odpútanie človeka od zla a väčšiný život v radosti s Bohom i po smrti. Tieto myšlienky sú zakomponované v súčasnom kresťanstve, ktoré je najväčším zo svetových monoteistických náboženstiev a má viac ako 2 miliardy veriacich. Zároveň je i najrozšírenejším náboženstvom na svete, vyznáva ho približne 32 svetovej populácie. Člen Austrálskej akadémie humanitných vied profesor David Sim uvádza, že v roku 40 bol počet kresťanov od 1000 do 1200 členov, z toho bolo 800 etnických židov. V roku 50 bolo kresťanov od 1000 do 1400, z toho židov bolo 800 a pohanou 500. V roku 60 bol počet kresťanov od 1600 až 2300, z toho židokresťanov bolo 800 a pohanokresťanov 1500. V roku 70 sa počet kresťanov pohyboval od 2500 do 2744, maximálne 2900, z toho bolo približne 400 židokresťanov a 2500 pohanokresťanov. V roku 80 bol maximálny počet kresťanov 3842 a v roku 90 maximálne 5378. Sim. Koľko židov sa stalo kresťanmi v prvom storočí? Strana 418, 435, 436. Britský historik a sociológ Kate Hopkins na Univerzite Cambridge uvádza, že na konci prvého storočia bolo 7530 kresťanov, 100-400 židokresťanov, najmä z Antiochie a 7130 pohánokresťanov. Z percentuálneho hľadiska bol v kresťanskom hnutí 5,3% židov a 94,7% z pohanského sveta, rozptýlených okolo stredozemného mora. Hopkins, Počty kresťanov a jeho dôsledky, strana 204, 206 a 212. Doktorka Helen Rie, špecialistka na rané kresťanské dejiny a kresťanskú literatúru a teológiu 2. a 3. storočia píše, od roku 150 do 225 dosiahlo kresťanstvo vo svojom šírení náboženstva najväčší rozmach. Najväčší nára sa uskutočne v Ríme s jeho rastúcim vplyvom a hierarchickým vývojom v cirkvi. Nedávna štúdia poskytla hrubú rámcovú prácu, ktorá odhaduje, že kresťanov bolo v roku 150 približne 40 tisíc, 0,07% z celkovej populácie rímskej ríše, ale počet kresťanov v roku 225 stúpol na 760 tisíc, čo bolo 1,5% alebo 1,27% z celkového postu obyvateľov ríše. Rí. Ranná kresťanská literatúra strana 9 až 11. Napriek významnému nárastu kresťanov v absolútnych číslach Zaznamenalo kresťanstvo zmenu i v územných pomeroch, najmä v presune hlavného centra kresťanstva z Jeruzalema do iných oblastí Rímskej ríše, najmä do hlavného mesta Ríma. Rozširovanie kresťanstva sa neobmedzovalo iba na náraz nových členov a rozšírenie nových misijných území. Zmeny nastali i v jeho sociálnej štruktúre. Niektoré hlavné misijné aktivity sa orientovali na členov vyššej triedy najmä v Alexandrii, Sýrii a Severnej Afrike, a kresťanmi sa tak stávali ľudia z rôznych sociálnych skupín. Obzvlášť významné boli konverzie žien vyššej triedy. Kresťanské spoločenstvo v skutočnosti tvorilo typickú pyramídu, podobnú rímskemu svetu, s výraznou nižšou triedou a významnou menšinou z elitných skupín na jeho vrchole. V roku 313 vydal cisár Konštantín výnos, ktorý zaručoval slobodu všetkým náboženstvám ríše. Cisár týmto výnosom známym ako Milánsky edikt cieľane zrovnoprávnil kresťanstvo so štátnym pohanským náboženstvom. V dôsledku toho kresťanstvo nadobudlo organizovanú sílu a spolitizovalo sa. Kresťanstvo však zďaleka nebolo jednotné. Prevažovalo v ňom mnoho myšlienkových prúdov, preto po cisárovom edikte nastal čas církevnú vierovku vymedziť a zjednotiť. Rímska ríša mala roku 370 až 80 miliónov obyvateľov. Zamarovský, dejiny písané Rímom, strana 233. Predpokladaný počet obyvateľov Rímskej ríše v tej dobe sa odhaduje na 60 miliónov plus minus 10 miliónov a roku 300 bol počet kresťanov 6 miliónov. BART – nárast kresťanov Hopkins vychádza z 3,35% konštantnej miery nárastu obyvateľstva ročne. Kresťanská komunita tak zrástla z 1,1 milióna obyvateľov roku 250 na 6 miliónov obyvateľov roku 300 čo predstavovalo približne 10% celkovej populácie ríše. Hopkins, počty kresťanov a jeho dôsledky, strana 191. Na začiatku 4. storočia tvorili kresťania 8 maximálne 10% zo všetkého počtu obyvateľov impéria. Kulec, fenomén kresťanskej slobody, strana 9. Historik Robin Lane Fox z University of Oxford odhaduje, že kresťania tvorili roku 304 až 5 z celkovej populácie ríše. Fox: Zostup kresťanstva, strana 590-592. Všeobecne sa odhaduje, že okolo roku 313 sa ku kresťanskej viere hlásila maximálne 1 tretina všetkého obyvateľstva ktorá bola územne nerovnomerne rozptýlená. Najviac kresťanov bolo v Sýrii, Malej Ázii a Egypte, pričom svoju svojbytnosť uplatňovali často len v mestách. Na začiatku 4. storočia sa začal zvyšovať počet cirkevných obcí, ktoré sa vyvinuli na diecézi a v roku 325 v čase konania Nicejského koncilu Mali kresťania už 600 biskupstiev a 800 biskupov. V tej dobe začína dochádzať i k reorganizácii centrálnej kresťanskej moci, ktorá bola mnohokrát spochybňovaná miestnými, menej významnými biskupmi. Kresťanskou elitou sa stávajú biskupy z významných miest, ktorí sú vo vzájomnom kontakte a symbióze so štátnou mocou po celej ríši. Kresťania už nie sú nepriateľmi štátu, ale hrdými obyvateľmi Rímskeho impéria, ktorého sú významnou súčasťou a za ktorého záujmy sú ochotní tvrdo bojovať. Začiatkom 4. storočia vládol v Rímskej ríši jediný cisár Konstantin I. veľký, ktorý sa narodil 27. februára v Najsu, v súčasnom meste Niž v Srbsku v tedejšej provincii Dákia. Jeho otec, Konstantinus I. Chlorus, pochádzal z nízkeho rodu z oblasti Podunajska. Matkou mu bola Helena, slúžka alebo dcera Krčmára, ktorá pochádzala z Bitinie na južnom pobreží Čierneho mora. Helena bola pravdepodobne iba konkubínou Konstantinovho otca. Klaus, Konstantin Veľký, strana 18-20 i cez svoju úctu k tomuto najslavnejšiemu vládcovi medzi pravovernými, bol Konštantín iba vedľajším plodom erotických tíčov svojho otca. Joás, Zonaras, historický výklad, 13, ,1. Čo sa týkalo urodzenosti, bol si Konštantín veľký vedomý tejto svojej nevýhody a snažil sa jej zbaviť. Rozširoval preto fámy, že je potomkom rodu cisára Klaudia II. Gotika, ktorý panoval roku 268 až 270. Podľa tejto verzie mal brat císara Klaudia II, Crispus, dceru Klaudiu, ktorá mala syna so vznešeným eutropiom, ktorým bol Konštantinus Chlorus, otec Konstantina Veľkého. Historia Augusta, bosky Claudius 13, 2. Žiadny priebuzenský vzťah medzi cisárom Klaudiom II. a Konštantínom nebol. Bola to iba umelá manipulácia vytvoriť pôsobivejší rodokmeň pre ľud, aby ten legalizoval nového cisára. Grant, Rímsky Císári, strana 234 Budúci cisár Konštantín bol nemanželským dieťaťom vojvodcu Konstantia Chlóra a Heleny, dcery Krčmára neskôr cirkvov kanonizovanej za svetu. Vysoký vojenský hodnostár Konstantius sa v rámci svojej kariéry rozhodol oženiť s nevlastnou dcerou cisára Maximiana Herkula Teodorov. Helenu, matku svojho syna, sa snažil odstrániť zo svojho života ako nežiadúci element, ktorý bol príťažou pre jeho kariéru. Svojho nemanželského syna si však ponechal čo nebolo v tom čase nič neobvyklé, pričom mu ani nezakazoval styk s matkou. Mladý Konštantín sa teda s matkou stretával. Boli to však stretnutia chladné, keďže Konštantín neovládal gréčtinu, ktorá bola materským jazykom jeho matky Heleny a komunikovali len cez tlmočníka. Jeho otec Konstantíus Chlorus, ktorý mal hodnosť Augusta a samostatne spravoval časť ríše, Povýšil svojho sedemročného syna Konštantína na Cezara a na počudovanie dvoranov zaradil do reprezentácie cisárskej rodiny okrem svojej manželky Fausty i Helenu, matku Konštantína. Pričom obom ženám, ktoré boli obrátené na kresťanstvo, udelil titul Augusta. Cisár Konštantín, ktorý je pre kresťanov zásadnou osobnosťou, bol mužom hlbokých a impulzívnych citových hnutí. Bol výstredný, žiadostivý popularity, prístupný lých ale aj prekvapivo náladový a bezohľadný. I keď mal vznešenú povahu a bol schopným vojvodcom, často sa dal obmekčiť, pričom jeho cti žiadostivosť a energia nepoznali mieru. Svojej matke Helane udelilo veľké finančné prostriedky pre dobročinná diela a kostoly. Prvotná církev po milánskom edikte roku 313, keď bolo kresťanstvo zrovnoparávnené s inými náboženstvami, začala postupne uskutočňovať vlastnú zákonodárnu a normatívnu činnosť, a to prostrednícom koncilových kanónov a paperských dekretálií. V tomto období sa Cirkev usilovala prehlbiť kresťanskú nauku a presne formulovať svoje učenie. Dlhotrvajúce teologické spory sa týkali podstatných vieroučných otázok. Brtko Spravodlivosť je nemená, strana 37. Plotinus, žijúci roku 204 až 240, založil filozoficko-náboženský smer Novoplatonizmus, ktorý je spojený s mysticizmom. Jeho základom je nadpozemský čistý a absolútne nehmotný božský princíp, zmyslovo nepostinuteľný a rozumovo nedefinovateľný, z neho vyžarujú ideje ako božské duchovné sily, ktoré čím viac sa vzdialujú od Boha, tým viac strácajú svoju duchovnú čistotu a zhmotňujú sa. Kresťanstvo a novoplatonizmus stáli síce na proti sebe, ale v ideológii mali veľa spoločného. Češka. Zánik antického sveta. Strana 109. V tomto období vládol vo filozofii rímsko-hellenistického sveta tzv. stredný platonizmus, vplyvný filozofický smer, ktorý veľmi silne zdôrazňoval nadpozemskosť Boha, ako aj jeho absolútnu neprístupnosť. Priťažlivosť tohto fascinujúceho modelu myslenia sa nemohlo vyhnúť ani cirkevné ohlasovanie Boha a Krista, najmä keď kresťanským mysliteľom bola v tom čase v rastúcej miere kladená otázka, ako si treba predstavovať tri božské osoby v jednom božstve. Kresťanský učenec Arius bol prvý, kto včlenil do cirkevnej vierouky filozofické, predovšetkým platónske myšlienky a spojil ich so základným učením o ideách tým, že ich prispôsobil v tedajšej dobe. V egyptskej Alexandrii, na ľudnatom predmestí nazývanom Baukalis, vyučoval obľúbený prezbiter Arius svojich veriacich v rozpore s aleksandrijským biskupom Alexandrom, s ktorým nesúhlasil v učení o väčšnej existencii Ježiša Krista ako Božieho syna, ktorý bol od večnosti splodený odcom. Naproti tomu Arius trval na tom, že bol čas, keď syn neexistoval. Kristus, i keď vysoko vyvýšený, bol podľa neho len stvorený. Arius, ako veľká náboženská a príťažlivá osobnosť, šíril svoje učenie a tézy vo svojom spise tália, Sviatok, no najmä kázňami, piesňami a rozhovormi s veriacimi. Arius v hádke s biskupom Aleksandrom zastával názor. Keď otec zrodil syna, ten, ktorý sa zrodil, má svoj začiatok bytia a preto je jasné, že bola doba, keď syn nebol. Z toho plynie, že syn mal byť z ničoho. Sokrates Scholasticus, Cirkevné dejiny, 1,5,2 Ariovo učenie by sa dalo zhrnúť do nasledujúcich bodov. Poprvé, syn nie je bohom, ale Božím tvorom, je stvorený z ničoho a nie je s rovnaké rovnakej podstaty. Po druhé, syn bol stvorený slobodnou vôľou oca a je najdokonalejší medzi tvormi. Po tretie, syn nie je väčší ako otec. Otec má pre ním časovú prioritu. Po štvrté, tak blízko stojí pri Bohu, že ho Boh prial za syna. Synom sa však nazýva iba v zmysle morálnom, tak ako sa aj ľudia nazývajú Božími deťmi. Arianizmus teda vylúčil zo svojej teológie učenie o svetej trojici. Davis, prvých sedem ekumenických koncilov, strana 63 a 67, kedy kresťanské vyznania viery. Na začiatku 4. storočia mali na dianie v kresťanskej církvi veľký vplyv aleksandrijský biskup Alexander a jeho prezbiter a nástupca Athanasius antiochíský biskup Eustatius, ako i Konštantínov poradca a kordobský biskup Hosius. Na ich podnet zasadla roku 318 synoda, na ktorej sa zúčastnilo 100 egyptských biskupov. Tá pod vedením aleksandríského biskupa Aleksandra zosadila Ariusa z jeho funkcie a jeho stúpencov vylúčila z církevného spoločenstva. Arius odmietol poslušnosť synody a obrátil sa na spriateľených biskupov, zvlášť na nikomedijského biskupa Eusebia, ktorý mu bol naklonený. Nikomedijský biskup zvolal synodu do Bitínie, severne od Konštantínopolu, kde prišlo veľa biskupov z východu, ako i významný cesarejský metropolita Eusebius. Na synode sa prijalo jednomyselné vyhlásenie, že Arianus a jeho stúpenci sú pravoverní. Cisár sa prvýkrát dozvedel o sporoch medzi Ariusom a Alexandrom okolo roku 324 a celú záležitosť považoval iba za spor pre piatých intelektuálov a zbytočnú malichernú teologickú hádku, ktorá rozdeľuje církev. Konštantín bol typický rímsky panovník s pragmatickým myslením, ktorého cirkevný konflikt vôbec nezaujímal. Keďže sa však tento spor začal neúmerne šíriť a extrémne vyhrocovať situáciu v jednotlivých cirkevných obciach, musel svoj postoj k danej problematike prehodnotiť. Po tom, čo sa v Egypte konali synody a napätie medzi Ariánovou a Alexandrovou stranou stále rastlo, dostal sa tento spor i do palácáku Konštantínovi. Ten bol veľmi znepokojený, Cisár otvorene obvinil Ariusa a Alexandra z toho, že vytvorili tento problém a napísal im list, aby ich za to napomenul. Konstantin bol hlboko zarmútený i nad rozmanitosťou názorov, ktoré sa týkali slavenia Veľkej noci. Sozomenus Cirkevné dejiny 1 1.16 Keď sa imperátor dozvedel o tom, veľmi ho to mrzelo. Nepokoj spôsobený Ariom považoval i za svoje nešťastie. Urychlenie prikročil ku haseniu plameňa nesvorností. Po a vernom mužovi menom Hossius, biskupovi v Kordobe, poslal roku 324 list Aleksandrovi a Ariovi. Sokraté scholastikus Cirkevnej dejiny 1,7 Jadro sporu svedčí o svárlivom duchu, ktorý pestujú tí, ktorí nemajú čo robiť. Domnievam sa, že táto záležitosť je príliš znešená a odľahla, než aby ju bolo možné s istotou urovnať. Prípadne, keby sa to predsa aj podarilo, že bude presovať chápanie väčšiny ľudu. Celá vec je malá a úplne nevýznamná. Preto nalieham na obe strany, aby šetrili slovami a aby vykázali rovnakú mieru z a prijali rady, ktoré vám, váš spolužslužovník, spravodlivo dávam. Eusebius, život Konštantína 3. Konštantín vo svojom liste napomenul oboch duchovných a dôrazne im pripomenul ich hlúpe puntičkárstvo, ktorému bežný človek nerozumie. Cisár varuje, že tento spor môže viesť k rozkolu a vylúčovaniu jednotlivcov a celých obcí z církvy, ako i k bojom medzi predstaviteľmi pravovernosti a kacírstva. Takéto cirkevné nezhody císárovi politicky nevyhovovali. Preto sa rozhodol urovnať celý spor usporiadaním ekumenického koncilu v maloázijskej Nicei. Od biskupského zhromaždenia, do ktorého bola zapojená celá ríša, očakával cisár stabilný, nutrocírkevný pokoj a tým aj skrze božskú pomoc upevnenie jednoty ríše. Keď sa udalosti nevyvíjali podľa očakávania cisára, Konštantín zvolal synodu do Nikaji v Bitánii a napísal najvýznamnejším mužom cirkevných zborov v každej krajine a nariadil im, aby tam boli v určitý deň. Sozomenus: cirkevné dejiny 1.17 keď boli nádeje cisára Konštantína zmarené, pristúpil ku zvolaniu slavnej rady v Nikai a prislúbil všetkým osloveným biskupom, že im zaplatí muly, kone a všetky cestovné náklady z verejných zdrojov a že ako vysokí úradníci môžu použiť na ceste císárskú poštu. Teodoretes z Kyrhu Cirkevné dejiny 1:6 Eusebius Cezarei vo svojom spise Život Konštantína 38 píše, že na koncile sa zúčastnilo viac ako 255 účastníkov, pričom vymenováva ich mená a pôvod. Sokrates Scholasticus v spise cirkevnej dejiny zaznamenal, že na koncile bolo viac než 300 biskupov, kniazov a diakonov. Sozomenus v diele cirkevnej dejiny uvádza, že počet biskupov prezbiterov a diakonov bol 320. A napokon Teodore Toschirhu v spise cirkevnej dejiny konštatuje, že ich počet bol 318. Pôvodná zápisnica z koncilu bola zničená, no v stredoveku sa pokúsili zoznam biskupov zrekonštruovať. Týchto zoznamov je 11 a značne sa líšia. Kračie zoznamy obsahujú približne 200 mien, Tie dlhšie ich zahreňajú viac ako 300. Na troch ďalších zoznamoch je uvedený ako účastník i biskup z míry, V súčasnosti Demre v Južnom Turecku, dnes známejší ako Svetý Mikuláš. Keď boli všetci biskupy zhromaždení v Nicei, císar nariadil, aby bola pripravená veľká sála a ubytovanie v paláci, aby sa s biskupmi zaobchádzalo dôstojne a všetkým účastníkom koncilu bola poskytnutá bohatá každodenná obživa. A všetky ich želania boli splnené bezplatne. Teodoretos, Kirhu, Cirkevnej dejiny 1,6 Rímsky biskup Silvester I. na koncil neprišiel pre svoju starobu, ale v jeho zastúpení sa dostavili dvaja legáti, Viktor a Vincencius. Celkovo sa na koncile zúčastnilo zo západnej časti Ríše len 5 biskupov a dvaja zástupcovia rímskeho biskupa. Sozomenus, církevnej dejiny, 1 lomeno 17. V tomto období boli mnohí účastníci koncilu bohato obdarení poštolskými darmi dôsledkami mučenia. Biskup Pavel mal ochrenuté ruky, keď mu po mučení žravým železom zničili šľachy. Niektorí mali odstránené pravé oko, iní strátili pravú ruku. Medzi nimi bol i egyptský Pafanusius, stručne povedané, rada vyzerala ako zhromaždená armáda mučenikov. Teodore Toskyrhu, Církavné dejny, 1,6 Mnohí účastníci koncilu ešte zažili prenasledovanie zo strany pohanských cisárov. Jedna tretina biskupov pochádzala z blízkeho okolia Nicei a tých z ostatných východných miestných cirkví. Zatiaľ, čo zo západu, prišli len štyria. Staručkého pápeža Silvestra zastupovali dvaja prezbyteri. Preto bol na koncile bez pochyby teologický a personálne rozhodujúci kresťanský východ. Prítomnosť gótského, perského, arabského a arménskeho biskupa, pochádzajúcich mimo Rímskeho impéria, dala koncilu nádych celosvetovosti. Fakt, že cisár a nie biskupská autorita zvolal koncil, celkom jasne ukázal, že za najvyššiu autoritu v kresťanstve v celej ríši sa považuje on to ešte posilnilo Konštantínove rozhodnutie zorganizovať rokovanie koncilu podľa vzoru Rímskeho senátu. Štruktúry církvy boli usporiadané viac menej v súlade so štruktúrami štátu. Keď bolo všetko pripravené, mohol sa v jednacej sále Cisárovho letného sídla 20. mája roku 325 Otvoriť prvý ekumenický koncil vo vtedajšej terminológii celého obývaného sveta, ktorý trval do 25. júla. Oficiálne jednanie sa však začalo o takmer mesiac neskôr, a to 14. júna, keď Cisár Konštantín dorazil do Nicei, keďže v Ríme uslavoval víťazstvo nad licíniom. Až po jeho príchode sa slávnostne otvoril prvý ekumenický koncil, v dejinách kresťanstva. Samotným príchodom cisara Konštantína do Nikaji viedli biskupi vášnivé debaty okolo učenia Božej trojedinosti. Koncil bol rozdelený do troch skupín podľa toho, aký bol ich pohľad na Kristov podstatu. 1. Ariáni vedení Ariusom tvrdili, že Kristus a Boh otec sú oddielnej podstaty. 2. Ortodoxní vedení Alexandrom, Hosiusom a Athanasiusom hovorili, že Kristus a Boh otec sú rovnakej podstaty. Tretia, Eusebiani, ktorých viedol Eusebius cez namietali, že Kristus a Boh Otec sú podobnej podstaty. Vajt, čo sa vlastne stalo v Nikaji? Keď Konštantín dorazil do Nicei, chcel sa oboznámiť so situáciou a preto navrhol biskupom, aby mu napísali svoje postoje. Mnoho kňazov využilo túto nevšednú situáciu a predkladali cisárovi listy, ktoré nesúviseli s koncilom ako takým, ale boli to skôr zťažnosti, žiadosti, obvinenia a pravdepodobne i listy, ktoré mali intrigánsky charakter. Nakoľko sa listy množili, cisár si vyčlenil jeden deň na ich preskúmanie. Konštantín, zahltený množstvom nesúvisiacich listov ohľadom problematiky konaného koncilu, pochopil neúčinnosť svojho dobre mieneného kroku. Odložil teda biskupské listy, nakoľko usúdil, že je zbytočné sa zaoberať ich intrigami a ako biskup biskupov, za ktorého sa vyhlásil, pristúpil na druhý deň 19. júna roku 325 k otvoreniu prvého ekumenického koncilu. V ten deň sa mali konečne vyriešiť všetky spory. Všetci, ktorí boli povolaní na synodu, sa zišli v hale uprostred cisárskeho paláca. Sedadla boli umiestnené po oboch stranách. Keď sa všetci dôstojne usadili, zavládlo všeobecné ticho z očakávania Konštantinovho príchodu. Postupne prichádzali do sály ľudia z cisárovho dvora. Na znamenie ohlasujúce príchod cisára sa všetci zhromaždení postavili a on kráčal stredom zhromaždenia ako nejaký posvetný aniel Boží, odetý do rúcha, ktoré sa trblietalo, ako by z neho vyžarovalo svetlo a odrážalo plánúcu farbu jeho purpurového plášťa vo skvelom zlesku ozdôb zo zlata a drahých kameňov. Taký bol jeho vonkajší vzhľad. Eusebius, život Konštantína, 4 ,10. Císar s niekoľkými obsluhujúcimi bol posledný, kto vstúpil do miestnosti, pozorúhodný svojou znešanou postavou a hodný obdivu k svojej osobnej kráse a ešte viac k úchvatnej skromnosti, ktorá prebývala na jeho tvári. Až keď sa císar posadil, posadilo sa i posvetné zhromaždenie biskupov. Teodore kyrhu, Sirkevnej dejiny, 1,6 Následne vstal jeden biskup, Pravdepodobne Eusebius komedie, ktorý sedel na prvej stoličke správa od Konštantína a krátkim prejavom oslovil cisára, poďakoval Bohu za jeho dobro a potom sa posadil. Nastalo ticho. Všetky oči zúčastnených sa upierali na cisára. Eusebius život Konštantína 4 j Cisár sa postavil zo svojho honosného stolca. Pohľadom prešiel po všetkých účastníkoch sediacich v sále a potom začal svoju reč správou ako keby bol na zasadnutí v rímskom senáte. Konstantín svoj prejav predniesol v latinskom jazyku, ďalšie jednania sa však už viedli v gréčtine, keďže veľká väčšina z asi 300 prítomných biskupov pochádzala z východu. Imperátor vo svojej reči nabádal biskupov k jednote a svornosti aby odložili všetko, čo by mohlo urážať druhých. Zároveň ich horlivo povzbudzoval, aby sa plne venovali úlohe, ku ktorej boli zvolaní a aby vystupovali a diskutovali iba k téme. Po tom, čo cisár dohovoril, bol jeho prejav preložený do gréčtiny a slova sa ujal predseda synody Hossius z Kordoby. Do rozpravy sa ako prvý prihlásil Eustatius Biskup z Antiochie. Konštantín pohodlne opretý v kresle, pozorne sledoval priebeh koncilu a posunkami ruky dával nájavo, s čím súhlasí, alebo čo sa mu nepáči. Pričom sa niekedy i sám zapojil do diskusie. Mnohí biskupy a duchovní, ktorí boli na zhromaždení, boli spravádzani mužmi zručnými v dialektike. Svojou dialektickou zručnosťou mali by nápomocný biskupom pri diskusiách, Praktizovaním retorických metód pútali na seba pozornosť Cisára. Na začiatku konferencie bolo 17 účastníkov, ktorí súhlasili s Ariusom. Sozomenus, Cirkevné dejiny, 1 lomeno 17-20 Arianov názor obhajoval biskup Eusebius z Nikomédie, Teognis, biskup z nicae; Menofantus, biskup z Efezu, Patrofilus, biskup zo Skytopolisu, Narcissus, biskup z Neronias, biskup Teonus Marmarik z bitchinského Chalcedónu, biskup Secundus Ptolemae z Egypta. Tí všetci vypracovali vlastnú formuláciu viery. Keď ju začali čítať, spôsobilo to veľký rozruch. I hneď sa vzniesli proti ním výčitky a pohoršení účastníci koncilu dokument roztrhali. Sokrates Scholasticus, Cirkevné dejiny 1-8 Teodoretos Kirhu, Cirkevné dejiny 1-6. Eusebius z Nikomédie viedol približne 22 člennú skupinu biskupov, ktorá podporovala Ariusa. Keď na zhromaždení čítali pasáže z jeho spisov, vzniklo v sále veľké pohoršenie, nakoľko to ostatní biskupy považovali za rúhanie. Potom vystúpil i samotný Arius, čo zbudilo medzi ortodoxnými biskupmi, vedenými aleksandríským biskupom Alexandrom a antiochíským Eustátiom, veľký hnev. Po preslove Ariusa začala búrlivá až zúrivá debata, v ktorej sa všetci obviňovali, kde nikto nechcel trpezlivo počúvať druhú stranu. Pokoj zachoval iba cisár, ktorý pozorne počúval argumenty oboch strán. A i keď neznali problémov, podroboval si myšlienky vystupujúcich biskupov svojmu dôkladnému rozboru. Vystúpenia a diskusie však nadobudli dramatický a emočný charakter, kde citové vzrušenie prerástlo do agresie. Známy svojou nekontrolovateľnou prchkosťou bol najmä biskup Zmíry, preslávený ako svätý Mikuláš, ktorý 6. decembra rozdáva detiom darčeky do Totánok. Ten vo svojej zlosti fyzicky napadol Ariusa. V pestnom súboji však Arius Mikulášové údery opetoval a jedným z nich mu zlomil nos. Väčšina biskupov sa nad Mikulášovým agresívnym atakom pohoršila. Okamžite ho zbavili biskupskej hodnosti. Pristúpili k nemu a začali mu dávať dole biskupské insignie. Kerul, kmec, nášho otca svätého Mikuláša. Rada rozhodla, že Mikuláš nemôže nosiť biskupské ozdoby, preto je Mikuláš na gréckych ikonách zobrazený bez pokosu, biskupskej pokrývky hlavy. Mikulášová zlá poves mohla spôsobiť, že zapisovateľom zoznamu biskupov, účastníkov koncilu, bolo trápne uviezť jeho meno do zoznamu. Lendering Mikuláš z Myry Mikuláš bol nepochybne oddaný kresťan, no i kontroverzný biskup, ktorý vo svojej viere nechal zničiť prekrásny stavebný klenot a chrám v Patere. McDonald, kultúrny vandalizmus Cisár Konštantín, ktorý predsedal koncilu, mal hlavné slovo a vyzýval biskupov podľa ich hodnosti, aby prednesli svoju reč. Cisár sa však očividne trápil nad správaním sa biskupov, ktorí nevedeli krotiť svoj hnev a začal ich pokojným hlasom napomínať, aby si udržali dôstojnosť a namiesto osočovania hľadali tak potrebné východisko, ktoré církev zjednotí. Keď to nepomohlo, Konštantín stratil s hašterivými biskupmi trpezlivosť a usúdil, že bude vystupovať energickejšie, pričom začal používať i vyhrážky. Ako predsedajúci koncilu nechal okamžite vymenovať komisiu, ktorá mu mala v čo najkračom čase vypracovať teologické, štátne a ľudu prístupné význanie viery. Za hlavných arbitrov vypracovania zrozumiteľného dokumentu vymenoval Alexandra, biskupa z egyptskej Alexandrie, a Eustationa, biskupa z Antiochie, ktorí za výdatnej pomoci biskupov zo západnej časti ríše presadili do cirkvy formul. Krista je nutné ctiť ako Boha a človeka v jednej osobe, ktorí sú podobnej podstaty v Božej jednote s Bohom. Konštantín, unavený dlými teologickými rozhovormi, ktorým z veľkej časti nerozumel, sa napokon rázne rozhodol požadovať, aby všetci biskupy toto vyznanie jednomyselne schválili. Dôrazne pritom upozornil všetkých zúčastnených, že tí, ktorí nebudú súhlasiť s dokumentom, budú okamžite poslaní do vyhnanstva a exkomunikovaní. Tieto argumenty boli natoľko silné, že tretina biskupov, ktorí tvorili skupinu Eusebiánov, sa strachu pripojila k ortodoxným. A tak sa za veľkej spokojnosti Cisára 19. júla roku 325 podpísalo výsledné krédo. Odvahu nepodpísať vyznanie viery v tomto znení mal iba Ariánus a skupí Sekundus a teóna. Keď vo všetkom, čo niekedy vyvolávalo problém, boli všetci jednotní a súhlasili s tým, snažil sa ich cisár priviesť k jednote, takže napokon medzi nimi panovala zhoda. Všetci potom išli spoločne sláviť spasiteľský veľkonočný sviatok. Všetko, o čom všetci spoločne rozhodli a vlastnoručne podpísali, bolo považované za právoplatné a zaznamenané do spisov. Cisár to napokon vyhlásil ako druhé víťazstvo nad nepriateľom církvy. Eusebius, život Konštantína, 4, 13 a 14. Keď biskupy podpísali vyhlásenie, Císar Konštantín sa postavil z kresla a pred všetkými prečítal znenie význania. Veríme v jedného Boha, Vševládneho Otca, Stvoriteľa všetkého viditeľného aj neviditeľného, a v jedného pána Ježiša Krista, jednorodeného Božieho syna, zrodeného z Otca, to je z podstaty Otca, Boha z Boha, svetlo zo svetla, pravého Boha z pravého Boha, zrodeného, nestvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze ktorého vzniklo všetko. To, čo je na nebi, aj to, čo je na zemi, ktorý je pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil a vtelil sa, Stal sa človekom, trpel a na tretí deň vstal. Vystúpil do neba, príde súdiť živých i mŕtvych. A vo svetého ducha, tých však, ktorí hovoria: Bol čas, keď nebol, a pred svojim zrodením nebol. A že vznikol z nebytia, alebo z inej hypostázy či podstaty, čo tvrdia, že Boží syn. Podlieha zmene či premene, tých všeobecná a apoštolská cirkev anatemizuje. Nicejské vyznanie viery – preklad z greckého originálu Na koncile sa rozhodlo, že Boh syn je s Bohom Otcom totožný, čiže rovnakej podstaty a nie, ako to tvrdil Arius, Bohom Otcom stvorený. Túto predstavu Boha, ktorý je svojou podstatou jeden a zároveň traja v osobách otca, syna a ducha, vyhlásil cisár na sneme ako rížský zákon. Pohania, ktorí stále tvorili drvivú väčšinu intelektuálnej rímskej spoločnosti, sa pri vyhlásení paradoxnej podstaty kresťanského Boha nestačili čudovať a mysleli si, že sa svet zbláznil. Cisár však bol evidentne spokojný a odhodlaný udržať jednotu církvy, pričom nekompromisne potrestal všetkých biskupov, ktorí význanie viery nepodpísali a uvalil na nich cirkevnú kliadbu. Arius, ich vodca, bol exkomunikovaný, poslaný do výnanstva a jeho spisy Tália verejne spálené. Konštantín navyše pohrozil smrťou každému, kto by ich rozširoval. Arius bol nepochybne človek bystrý, ale s cirkevnou hodnosťou presbytera bol podriadený biskupovi. I keď požíval veľké sympatie u teologicky vzdelaných učencov s predstaviteľmi vyššej cirkevnej inštitúcie nemal pri rozhovoroch rovnocenné postavenie. Takýto prístup schvaľoval i Konštantín, pretože to zodpovedalo rímskej tradícii rešpektovania názoru vyššie postaveného činiteľa. Konštantín radil všetkým prítomným, aby odsúhlasili toto krédo, aby schválili jeho články a potvrdili ich svojim súhlasom. A to vrátane vsunutia jediného slova, jednej podstaty, ktoré navyše sám vyložil. Eusebius, život Konštantína, 15. Konstantin nebol teológ a o pravdivosti cirkevnej náuky sa samozrejme nezaujímal. Jeho cieľom bolo, aby cirkev bola do tej miery, ako to len bolo možné, univerzálna a všeobecná. Cisár nemal žiadny špeciálny záujem presadí postoj rovnákej podstaty a bol ochotný sa ho vzdať, ak by videl, že by mu to v jeho cieľoch poslúžilo. Cisár neuprednostňoval žiadny konkrétny výsledok koncilu, ale chcel, aby celá táto záležitosť bola čím skôr vyriešená a aby nastala v církvi jednota. Johnson: Dejiny kresťanstva, strana 136-137. Nicejský koncil sa nezaoberal iba podstatou Ježiša Krista, ale i stanovením dátumu slávenia Veľkej noci. Doslovné znenie kánonu o stanovovaní dátumu jej slávenia sa nezachovalo. Jeho obsah sa však dá zrekonštruovať na základe mnohých zmienok v rôznych textoch autorov zo 4. storočia, akými bol Epifanus zo Salaminy či Sokrates Scholasticus. Na konci sa dohodlo, že termín tohto najväčšieho kresťanského sviatku sa má sláviť vo všetkých miestnych cirkvách v rovnaký deň a to v nedeľu po prvom dni jarnej rovnodennosti. Každoročný výpočet dátumu slávenia Veľkej noci bol zverený biskupovi z Alexandrie, ktorý ho mal včas oznámiť rímskemu biskupovi, aby ho ten mohol rozposlať ostatným miestnym cirkvám. V prípade rozdielných výsledkov, ktoré by vyplývali z rôznych spôsobov výpočtu, ho má vybrať sám rímsky pápež, alebo má zabezpečiť dohodu na jeho stanovení. Táto prax je používaná do súčasnosti. Na koncile sa rozvinula i debata o týždenom sobotnejšom pôste ako rozšírenie alebo náprotivok každoročného sobotnejšieho veľkonočného pôstu. Každoročný sobotnejší veľkonočný pôst rovnako ako týždený sobotnejší pôst neboli navrhnuté výhradne len na vyjadrenie smútku za Kristovou smrťou. Ale tiež na vyjadrenie o povrhnutia Židmi, ktorí boli považovaní za pôvodcov jeho smrti. Bakioki od sabatu do nedele 5 Koncil prial i niektoré církevno-právne pravidlá. K otázkam církevných štruktúr, dôstojnosti kléru, verejného pokánia, opetovného príjmania schizmatikov a heretikov ako aj k liturgii, ktoré sú zachytené v 20. kánonoch. V týchto krátkých opatreniach či pravidlách zaujal koncil stanovisko i k menším sporným otázkam a nejasnostiam a ukázal tým smer cirkevnému životu. Grécky historik Sokrates hovorí, že Nicejský koncil chcel zaviesť i celý bát biskupom, kniazom a jáhvom, ale nakoniec od toho upustil. Na Nicejskom koncile sa vyhlásilo i osobité postavenie štyroch veľkých stolíc Patriarchátu Svetovej Cirkvy Alexandrie, Antiochie, Jeruzalema a Ríma. Keďže v staroveku na rôznych miestach Ríše kázali biskupy svojim veriacim slovo Božie tak, ako ho vnímali oni, stala sa hlavným cieľom Konštantína jednota cirkvy s jednotným kultom. Preto začal na koncile udelovať biskupom z ortodoxného tábora, ktorí podporili jeho myšlienky rôzne výhody a ostatných biskupov, nazvaných schizmatici, zaťažoval rôznymi povinnosťami či konfiškáciou majetku, zvlášť odolných donatistov, ktorí mali veľký vplyv v Severnej Afrike. O čo si miernejšie zaobchádzal s kresťanskými novitiánmi, valentínianmi, Marcionmi, pauliniánmi a Frígmi. Konciloví otcovia rozhodli i o Melitianskej schizme, ktorá bola rozšírená v Egypte. Biskup Melitius smie zostať na svojom mieste, no nesmie vysvedcovať klerikov. Melitianskí klerici sú prijatí do kléra, avšak v hierarchii stoja za duchovnými, ktorých vysvetil biskup Alexander. Imperátorové úsilie o pokoj v cirkvi má núti zmieniť sa ešte o inej udalosti pojednávanej na koncile. Nakolko sa Konštantín veľmi staral, aby bol pokoj v cirkvi, povolal na koncil novitánskej sekty a cesia a spýtal sa ho, či súhlasí s rozhodnutím o viere, ako aj s ustanoveniami o slávení Veľkej noci. A Césius súhlasil s uznaním Veľkej noci, nakoľko ju všetci kresťania slávia. No pri dokumente o význaní viery Cisarovi odpovedal, že tento spís nepozná. Konštantín niekoľko hodín rozprával s biskupom, ktorý nielenže odmietal jeho požiadavky, ale nemienil ani uznať nadradenosť rímskeho biskupa, nazývajúceho sa pápež. Konštantín po dlhom rozhovore s biskupom povedal – Acesius, postal si rebrík do neba a vystúp tam. Sokrates Scholasticus, Cirkevné deejny, 1,9 a 10 Úloha Cisára na synodách, s ktorou sa stretávame v Nicei, bola nová. Doposiaľ sa takýchto zhromaždení zúčastňovalo len sotva niekto, kto nebol členom cirkevného spoločenstva a tým Konštantín nebol. Eusebius prišiel s riešením a ovenčil panovníka čestnými titulmi, ktoré boli síce z kultúrneho hľadiska bezvýznamné, ale z kresťanského stanoviska do istej miery vzájomne zmierňovali nároky na realitu. Bol vyznamenaný titulmi ako obecný biskup alebo biskup biskupov. Eusebius tak vyrobil z cisára zástupcu Boha na zemi, ktorý má chrániť církev a garantovať poriadok. Všetko malo vychádzať z ideí naplnenia Božieho plánu, ktorý bol v časovej zhode Augustovej vlády a Kristovho narodenia. Vláda cisára na zemi sa tak stáva obrazom Božej vlády na nebesiach a cisár je jeho zástupcom na zemi. Ideu spojenia cisára s božským logom prevzal Eusebius z filozofického platonizmu a upravil pre kresťanské myslenie. Nicejský koncil bol ukončený 25. júna roku 325. Keďže sa časovo zhodoval s 20. jubileom Konštantínovej vlády v impériu, zorganizoval cisár pri tejto príležitosti slávnostný banket, kde pozval aj biskupov. U cisárovej tabuli, ktorej nádhera presahuje všetok opis, nechýbal žiadny biskup. Nedá sa popísať, čo sa tam dialo. Telesná stráž a tramanti, Vojenskí pešiaci stáli na stráži s vytasenými ostrými mečmi okolo predného nádvoria Cisarského paláca. V strede medzi nimi však boží muži mohli úplne voľne a bez obav medzi nimi prechádzať a vchádzať až do vnútra paláca. Tu jedni ležali na tom istom vankúši, ležadlách pri stole ako cisár, zatiaľ čo iní odpočívali na vankúšoch rozložených po oboch stranách. Skoro by sa zdalo, že je to obraz Božieho kráľovstva, ale bol to všetko len sen a skutočnosť. Po bohatej hostine sa císar rozlúčil a prítomných obdaroval veľkorysými darmi s pripomenutím, že musia medzi sebou vždy zachovávať mier a vyhýbať sa žiarlivým hádkám. Eusebius, život Konštantína, 4, 15, 16, 21. Bez pátosu možno povedať, že Konštantín na Nicejskom koncile stvoril vonkajšie dekórum a rituálne postupy kresťanskej koncilovej praxe. Záverečná slávnostná recepcia však neprebehla bez treníc a nezrovnalostí, tie sa ale časom vykresľovali v miernom svetle. Svornosť medzi biskupmi na cisárskom rozlúčkovom bankete však mohla oklamať iba povrchného pozorovateľa. Napätie v teologických otázkach, ako i osobná rivalita, raničiaca až s animozitou medzi koncilovými otcami, sa dala miestami až krájať. V tej chvíli sa však Konštantín cítil ako víťaz, ktorý relatívne jednoduchým spôsobom využil cirkev ako nástroj štátnej politiky a vnútil jej svoju predstavu. Církvi odňal značnú časť nezávislosti, ktorú si predtým doprijala, aby v zápetí od nej požadoval prevzatie jednotiacej úlohy štátneho náboženstva. Biskupské zhromaždenie v Nicei tak po prvý krát ukázalo začínajúce prepojenie cirkvy so štátom. V politickej každodennosti mal Konštantín už čoskoro pocítiť svoje rozhodnutia a byť konfrontovaný s tým, že cirkevná a imperiálna harmónia, ktorú si želal, sa nekonala. Už tri roky po Nicejskom koncile napísal významnému ortodoxnému biskupovi Atanásiovi výhražný list, kde ho dôsledne upozorňoval, aby na svojom biskupstve nevykonával svoju vôľu, ale držal sa stanovených pravidiel. Sľadom na to, že poznáš moje želanie, dbaj, aby každý, kto si žela vstúpiť do cirkvi, bol do bez zabram prijatý. Ak sa dozviem, že si niekoho odmietol, kto si zažiadalo členstvo? Okamžite vyšom svojho hodnostára, ktorý ťa zbaví úradu a pošle do vyhnanstva. Johnson, Dejiny kresťanstva, strana 136 Niekoľko rokov po koncile v Nicei sa začala spamätávať o svojej porážky kresťanská frakcia Eusebiáni, čo bola tretia skupina na Nicejskom koncile popri ortodoxných a Ariánoch. Eusebiani mali svojim učením blízko k myšlienkám Ariusa a navyše mali na Císarskom dvore veľa vplyvných spojencov, akými bola Konštantinová sestra Konstancia, Cisárov druhý syn Konstantius II či vplyvný učenec Eusebiusní komedie. Tí všetci, ako aj ďalší mocní dvorania, podporovali učenie kresťanstva v podobe, ako prezentoval Arius, Nakoľko bol liberálnejší a pre antický mravný étos zrozumiteľnejší. Keďže Konštantín nevenoval prílišnú pozornosť presnej definícii nicejského vyznania, bol ovplyvnený ľuďmi na cisárskom dvore a za nejaký čas umožnil návrat Ariusa z vyhnanstva. Ten sa však vrátil ako zmenený človek. Nútený pobyt v cudzom balkánskom prostredí, staroba a zdravotné problémy spôsobili, že skôr ako sa ho chystal Konštantín slavnostne opätovne prija do cirkvy a z roku 336 zomrel. Klaus, Konštantín veľký, strana 86, 87, 94, 1, Malé dejiny koncilu, White, čo sa vlastne stalo v Nikaji. V súčasnosti panuje predstava, že starobilé koncily mali absolútnu moc a keď urobili rozhodnutie, skončili sa všetky rozpory. Ale tak to nebolo. I keď sa považuje nicejský koncil za jeden z najvýznamnejších, aj on musel zápasiť o svoje uznanie. Napriek odsúhlaseniu význania viery a kréda o jednej podstate, ktoré malo definitívne zjednotiť církev, Dostalo kresťanstvo v spore o Ariovo učenie rozdelané a mnohí z biskupov, ktorí ho podpísali, neskôr svoj podpis odvolali. Biskup Eusebios z Nikomédie v liste cisárovi napísal Jednali sme hriešne, keď sme zo strachu pred vami súhlasili s rúhaním, podpísaním vyznania. Rozhodnutie Nicejského koncilu síce Ariánov ohlo, ale nepresvedčilo. A už vôbec nezlomilo. V nasledujúcich desaťročiach sa situácia začala meniť a Ariánom sa podarilo obsadiť početné biskupské stolice svojimi stúpencami a s ortodoxnými kniazmi sa začali konať súdne spory. Súdnemu procesu sa nevyhol ani ortodoxný biskup Atanásios, ktorý mal veľkú zásluhu na záverečnom ustanovení Nicejského koncilu. Imperátor zvolal biskupov k vysveteniu chrámu, ktorý vybudoval v Jeruzaleme. Biskupom, ktorí sa predtým zišli v Tyre, v súčasnosti mesto Súr v Libanone, imperátor prikázal, aby pri tejto príležitosti vyniesli súd nad Atanasiom. Sokrates Scholasticus, Cirkevné dejiny 1, l. 28. Atanásios, ortodoxný biskup aleksandrijský, bol v roku 335 na synode v Tyre zosadený z biskupského stolca, nakoľko bol obvinený z týchto prečinov. Rozbil pohár, zničil biskupský stolec, ďalej z nezákonného uväznenia, protiprávneho zosadenia biskupa, ktorého NATO dal pod vojenský dohľad a nechal ho mučiť, fyzických útokov proti iným biskupom. Získania svojho biskupstva za pomoci krivej prísahy, z toho, že zlomil a potom oťal pážu jednému zo svojich protivníkov, že vypálil jeho dom, jeho samého uviazal k stlpu a nechal ho zbičovať a nakoniec ho dal nezákonne zavrieť. To všetko navrh obvineniu, že učil falošnú nauku. Sozomenus Cirkevné dejiny 2 25 Biskup Atanásios bol veľká osobnosť svojej doby a oddaný bojovník za nicejské význanie viery, ktorý bol počas svojho života 5 krát odsúdený do výnanstva. Aleksandrijský biskup však neprekypoval morálnymi zásadami a v súdnom procese, ktorý sa konal v roku 335, bol obvinený z toho, že sabotoval cisárove výnosy a zadržiaval export egyptského obilia životne dôležitého pre ríšu. Za takýto zločin bol zvyčajne trest smrti, ale v prípade Atanásia, ako vysokého cirkevného činiteľa, sa Konštantín uspokojil s menším trestom vyhnanstva do Trevíru. V roku 341 za vlády Konštantínovho syna Konštancia II. bol Atanásios opäť obvinený, že predával vo vlastný prospech obilie, ktoré z ho rozhodnutia dával štát Aleksandrijskej cirkvi. Cisár pohrozil Atanasiovi smrťou. Ten sa ale včas ukryl a následne utiekol do Ríma. Konštantín vedel, že Atanásios hoci stúpenec ortodoxie, je človekom prúdkým a násilným, ktorý nižšie duchovenstvo pravidelne tresta bytím a biskupov dáva uväzniť a vypovedať z církvy. To ale nebola církev, akú si Konštantín želal. Jeho církev mala byť odrazom toho najlepšieho, čo v impériu bolo: shoda, pokoj, mnohorakosť a to v jednote. Práve tak neznášal aj náukové spory, pre ktoré nemala ani štipku sympatí či porozumenia. Johnson, dejiny kresťanstva, strana 136-137. Cisár Konštantín bol vnímaný církvou ako nositeľ božích vlastností, akými sú spravodlivosť, zbožnosť, ľudomilnosť či dobročinnosť, čo korešpondovalo s vlastnosťami, ktoré mal najvyšší pohanský kňaz. Preto bolo z jeho hľadiska úplne v poriadku, že bol najvyšším predstaviteľom kresťanstva a k tomu stále i najvyšším pohanským kňazom s titulom Pontifex Maximus ktorému prináležalo rozhodovať v záležitostiach sakra a sakerdotes, teda kultu a kultového personálu. Panovník preto považoval biskupov za svojich poradcov v oblasti kresťanstva, podobne ako mal poradcov pri pohanských bohoch, v štátnej rade, prípadoch riadenia správy či vojenských odborníkov. Za povšimnutie stojí i premena Konštantínovho titulu ktorý si zmenil z Invictus, neporaziteľný, čo bolo spájané so slnečným bohom Sol, na Viktor, teda Víťaz, na znak zmeny náboženskej koncepcie štátu. Invictus bol titul, ktorý sa dlho používal ako atribút bohov, predovšetkým slnečného boha Sol. Trvalo však ešte dlhú dobu, kým sa nová titulatúra Viktor v rímskej spoločnosti presadila. Tvrté storočie bolo svetkom jednej z najväčších revolúcií na svete, keď na jeho začiatku rímska ríša uznala kresťanstvo a zrovnoprávnila ho s inými náboženstvami impéria, aby na konci toho istého storočia bolo vyhlásené za jediné povolené Štátne náboženstvo. Na začiatku tohto procesu stal Konštantín, ktorý, hoci nebol kresťan, prial ho za svoje. Kresťanstvo však vo svojej vierovke nebolo jednotné. A čo skoro vyplávalo na povrch náboženské napätie, ktoré v ňom bolo. Po celý čas prítomné. Konštantín, ktorý v týchto rokoch stabilizoval politický systém a zjednotil ríšu, bol nahnevaný. Lebo jeho snahu ohrozoval duchovný rozkol náboženstva, ktoré si vybral za nosné pre impérium. Cisar neznali, teologických problémov sa rozhodol vyriešiť tieto spory s volaním všetkých významných biskupov do svojho císarského sídla v Nikaji, na území súčasného Turecka. Konštantinovo chápanie kresťanstva však bolo rozporuplné. I ho prial za svoje, Nedal sa pokrstiť a celý koncil, na ktorom mal hlavné slovo, viedol v duchu rímskej politickej tradície. Imperátor prostredníctvom svojich cisárskych komisárov nielen riadil zhromaždenie biskupov, ale i jeho výsledok, z ktorého spravil štátne zákony. Cirkevnú organizáciu prebudoval a prispôsobil ju císarským provinciám s jedným metropolitom a provinciálnou radou volenou biskupmi. Hlavným cieľom Konštantina bola jednota církvy. Nakolko už do toho projektu vsadil veľa úsilia a z kresťanstva chcel urobiť. Císarskú církev. Roku 337, keď sa chystal na vojenské ťaženie proti Perskej ríši, ho zachvátila na Veľkú noc vážna choroba, ktorú sa rozhodol vyliečiť v horských kupeľoch v Turecku. Keď sa jeho zdravotný stav nadalej zhoršoval, presunul sa do susednej nikomédie a nechal sa verejne pokrstiť ariánskym biskupom Eusebiom z nikomédie. Potom sa obliekol do bieleho rúcha s tým, že si už nikdy viac nezoberie purpurový plášť, ktorý bol znakom císarskej moci. Tesne po svojom krste, 22. maja roku 337, 12 rokov po Nikajskom koncile, Konštantín pri planúcom ohni svojej izby umiera. Za krátky čas po jeho smrti dostáva cisár Konštantín k svojmu menu pridávok veľký. A východná cirkev mu dáva čestný titul rovný medzi apoštolmi. S prianím veľa zmysluplných dní vo vašom živote sa lučí Miroslav Lesičko.